Eh, har du saknat mig? Ja det har jag gjort för vi hade ett oavsiktigt uppehåll för den här helgen. Eller så oplanerat. Det var inte riktigt så. Så första gången på två veckor är vi tillbaka och det känns som att man har ett uppdämt behov ändå. Av att spela in det måste jag säga. Har du sökt det på det? Ja men jag, jag, jag saknar ju. Alltså det är på något sätt som att man får det i. Alltså vi, vi, vi har ju kontakt under veckorna och hit och dit. Men jag vet att jag kände sådär. där vissa. men hur, var ska jag lägga all den här tankarna jag hade nu då? Vet jag inte vart jag skulle lägga. Och så fick mm. jag eh, vara tyst en vecka istället. Det var, det var jobbigt. <laughs> men. Ja, men eh, lite så faktiskt. Ja, jag förstår men, det, jag har att jag det, <laughs> helt klart. Eh, och, och det ska väl sägas att vi har ju, eh, bara så att det är tydligt, att vi har ju eh, otroligt, vi, det här är ju till största delen ideellt. Vi, gör ju detta, vi har ju ingen som styr oss och tvingar oss eller slår oss i nej, den här nej, podden. Nej, Gud, nej. Men, ja. men eh, samtidigt så känner vi ju ett, ett kall att göra detta en gång i veckan. För att det är viktigt för oss, tror jag, mest. Mm. Nej, men Eller hur, det är verkligen så, så är det? Ja är Men då var du färre sen senaste två veckor veckorna eh, Jobbat <laughs> den, den här veckan ah, tror jo, jag, jo. jag har lämnat min skolbyggnad Sju varje kväll eh, Men oh, eh, jag har ju framförallt Upplevt det som jag tycker på något sätt Det spelar ju egentligen ingen roll vad det är Men mina elever har eh, Mina mentorselever har spelat sin föreställning på Folkteatern. Vi har ju ett samarbete. Jag undervisar ju på teaterprogrammet på Skiljska Och där har ju mina elever mm. eh, varje år en... Eh, ett, vi, alltså i årskurs två så har vi liksom ett samarbete med folkteatern. Och det innebär att eleverna i sin dramaturgikurs, de läser dramaturgi, de ska skriva mm. egna texter som ska fungera på en teaterscen och skapa en föreställning tillsammans. Mm. Och det här är ju, mm. för det första, shout out till den läraren som håller i det, Henrik Lund, som är, alltså, den tilltron han har till unga människors eh, förmåga att uttrycka sig är så enorm mm. att man blir gråtfärdig bara av det, för att det är så fint. Och det här är ju elever som, som, av olika, som är olika duktiga på svenska. För jag har dem ju i svenska. Alltså, lång, alltså det är långt ifrån alla ha elever mm. om man säger så. Men han, han har det som mm. liksom, kall i livet att låta dem uttrycka sig. Att unga människor ska få möjlighet att uttrycka sina känslor på en stor scen någon gång i livet. Det är liksom en mission som han uttrycker. Och. Fast, är det så var fint. Ja, bra det är grej. fint I en timme och 45 minuter och, ja, Så då mm. grinar jag lite Så det har varit höjdpunkten i veckan Ja vad roligt ja. Fint nog med folk som tar unga allvar på det sättet det är ja, och, och där ska man ju också tacka Folkteatern som ställer upp och med hela sin personal, alltså sin bakom scenpersonal. Så producenten har premiärskål med dem som hon hade haft om Persbrand hade varit där. Eller om liksom vilken, vilken mm. skåd som helst hade varit där. Så har de premiärskål bakom mm. scen. Och hon håller ett tal, så som producenter alltid håller tal bakom scen. Mm. de har en ljudtekniker som gör precis, alltså lyssnar och liksom lyfter dem, de har en ljustekniker som lyfter dem som vilken föreställning som helst, de har en ins inspecient som det heter som sköter allt bakom mm. scen alltså de får ju fått jobba professionellt och det är ju också någonting som lyfter mm. hela projektet på något sätt eh, och det mm, gör det. de ju inom sin budget så det kostar ju inte oss någonting, eh, vilket är fint också eh, Ja, veckan. så att eh, roligt med sådana projekt och eh, man blir glad när unga människor tar spalvar. Eh, men vad gjorde du förra veckan ja. då, när du bara försvann från mig? <laughs> Eller hur Vad jag inte på med? på har Ut med så olika saker. Men det är två grejer som jag funderar på som jag vill här, nämna här. Det ena är att jag var på bokrelease i måndags med lärarstiftelsen som jag sitter i styrelsen för sen typ ett år tillbaka. Det finns lite tre olika böcker eh, som finns att läsa, man kan köpa dem i bokaffärer och så eh, En handlar om själva stiftelsen historia i sig En handlar om eh, själva som den stiftelsen sitter på Som kommer från liksom, en historisk tid typ, som tror många lärare inte har så bra koll på Från liksom, slutet av 1800-talet, vem på 1900-talet när liksom, folk, Eh, såg att skolan var underfinansierad man hade liksom mycket högre förväntningar från samhället, från eh, skolsystemet, från lärarna liksom, på att alla skulle lära sig läsa och skriva och, och så men man fick liksom inte resurserna för det. Så man tog sig resurserna genom att skapa liksom, eh, de bästa läromedel som fanns genom kontakter som man hade så liksom, eh, engagerade man de bästa författarna de bästa liksom, konstnärerna man startade förlag och började ge ut liksom, läromedel mm. Och då kommer jag med för en med att liksom innan det så var det liksom Bibeln som var the shit i skolan. Uh, så det är två av de böckerna. Och den tredje, den som egentligen är mest intressant skulle jag säga, är en bok som heter Lärarliv i historien. Uh, skriven av Sara Backman-Prytz, Joakim Landahl och Johannes Westberg som är tre stycken utbildningshistoriker. De tre är mest som har skrivit en bok som handlar om uh, olika folkskollärare och deras är den professionellt och privat genom liksom, mm. historien. För att gestalta liksom, hur var det var vara folkskollärare på 1800-talet och 1900-talet när värda folkskolor då. Eh, jätteintressant just för att liksom. Det är lite alltså allmän av folk, bild bilda av folk kring liksom hur det var att yrket som vi egentligen har idag och liksom var vårt eh, arv kommer ifrån. Och ja, men eller hur? Det det. Jag, jag känner att det, det känns ju som någonting som känns eh, jätteviktigt Så det, det var den ena grejen som jag fastnade för, så här, och, det här har jag jag ska ta i mm. den. En annan grej, eh, jag sitter på i morse och där är helt, ser du, i en helt annat spår. <laughs> Eh, jag vet inte om du har följt det, ja. men, men det juridiska liksom efterspelet efter den här eh, attacken på Risberg ska ju börja mm. nu. Eh, så. Mm. Det, det är juridiska efterspelet. Och i en del av det har man liksom börjat släppa en del för Bland annat så har media fått ta del av liksom en sammanställning av, av de här poliskamerorna som liksom polisen som var först in. Och det Ska man vara helt hälsosam så kanske man inte borde sätta sig in i sånt. Men jag hamnade i en ögonblick och morsening när jag riktigt hade vaknat. Och bara så ja men okej, det här är en klick, jag Börja kolla på det. Och absolut ingen liksom, tillsyns inte humor överhuvudtaget i liknelsen i det. Men jag blir så tagen av liksom den professionalismen som man märker. De har släppt att klippa på typ sex minuter som är samma klippning av Olika liksom, av de första personerna som är på plats och hur de agerar och liksom bara att säger till varann och liksom det professionella språket de har med varann och, och, och, och det fick man verkligen liksom fundera på så här, vad har vi för professionalitet när det kommer till att samarbeta för att vi är en yrkeskår som liksom mer och mer historiskt går från liksom som aldrig träffar sina kollegor till att idag liksom jobba med samma elever och samma liksom så. Mm. Och, och den nivån av bara små grejer, som den första polisen som är på plats som bestämmer sig för mm. att gå in. Ropar ut i radion i, i sin film i radiot, okej okay, men, men de, de här skott härifrån, jag går in, nu gäller radiotyssnad och då gäller det för alla. <laughs> då är det liksom ingen jävel som, som börjar liksom säga någonting onödigt i, i, i deras gemensam utrustning. För nu är det så här, bara de som är på platsen som handlar om det här, nu är det vi som viktigare än i andra håller i käften. Och det är inte någon chef som säger, det är liksom någon ledare som behöver säga, utan det är liksom den första vanliga polisen som är mm. på plats. Som tar det kommandot och alla andra bara följer. Och sen så här, de kanske är tre stycken som går in och sen tre som går in från ett annat håll och de pratar med varandra Från att en den som går först bara ropar flera gånger och säger, med mig, med mig, du följer med mig liksom. du går ingen annanstans. Mm. Och det är ingen diskussion överhuvudtaget var de liksom, eh, nej men jag känner för att, för att gå här borta. Min, min, min professionella intuition säger att jag ska gå hit och dit, utan det är så okej, okay, men du har sagt det och då gör jag det. För att du, du är inte min chef, du har inte liksom någon högre position, du är inte då så här första polis utan du ska liksom bara, okej okay, du är en kollega som nu har du tagit rollen av att vara nummer ett och då är vi andra nummer mm. två liksom. så. Och de systematiskt söker sig igenom och börjar kolla runt och liksom, eh, så. Uh, Men en annan grupp som kommer in precis efteråt för man, De klipper till ibland Som är de som möter Liksom för ögonkontakt med den här personen som står och skjuter De som också blir beskjutna i, På ett visst avsnod uh, Så märker man att den ena av dem Blir ganska så här, tagen Och ganska så här, mm. nervös Och börjar säga såhär, vi, vi måste retirera Vi måste retirera, vi har inte rätt vapen Vi kan inte liksom möta det här Och det är helt korrekt för de personerna har liksom mycket kassolare vapen uh, och, och de andra liksom utan att säga någonting så här, liksom onödigt. Ändå är det så här. ja men nu gör vi så här. Vi ska hit, vi ska på det här sättet, liksom Ta över så här, den sättet personen sätt att tänka. Vi ska stå här, vi ska vakta här. Och liksom, vi får ta hand om det här när det kommer dit. Så i så fall, men, men nu är det här. Nu är vi här, här och gör det här. Och det personen bara, ja. Och, och så gör de det. Och så är det liksom, från att balla är det till att så här, balla du lägger För de här andra sättet in att jag verkligen ska göra det. Och då är det de liksom, sex stycken som går in och liksom då tar enorma risker för andra människor För att kartlägga, för att förstå vad som händer För att liksom eh, så. I, Gå inte ner och skjuta Det är ingen sån här rambo, liksom polis Utan de är liksom bara där för att göra sitt jobb Och det var så fascinerande att se det lagarbetet Och det är klart att man har på det Det är klart de har rutiner och regler för det Det är inte liksom någonting som uppstår en slump Men alltså, jävlar vad kraftfullt Man kan agera tillsammans som team Om man har liksom regler och rutiner för det Mm det, det, det tror jag, ja, men jag tror också att man ska titta på, alltså, jag läste en artikel senast igår om att, att kollegialt arbete förstörs av att lärare har svårt att samarbeta, alltså att vi tränar på det för lite. Så att någonstans så handlar ju hela skolutvecklingen Om att, att vi skulle behöva Träna på samarbete Mycket mer för just det här när man säger Min professionella åsikt är att vi gör någonting Helt annat här just nu Ja men nu har vi ju bestämt att vi ska göra så här Kan vi göra det då så att vi gör som vi har bestämt istället Men du vet Jakob det har ju hänt, alltså ibland så tänker jag hela tiden att världen är urled och att det, det, är som, det blir bara knäppare och knäppare världen <laughs> på något sätt. Du kommer ihåg att vi körde sant eller falskt för två veckor sedan om Johan Perssons politiska värv. Ja, ah, ah. och jag tänker, jag har samlat på mig här nu eh, sant eller falskt från veckan som gått i nyhetsflödet som gäller skolan. Mm. Du vet att vi har fått en ny partiledare som, som tjänar eh, mest, mer än statsminister. Hon heter Anna-Karin Hatt eh, för Centerpartiet. Mm. Mm. Eh, och mm. jag undrar om det här påståendet är sant eller falskt. Eh, Anna-Karin Hatt har drivit friskola. Det har säker säkert gjort. men det är klart att hon har. Vi kan ju inte ha politiker eh, idag som, inte, som är för friskola som inte har drivit friskola. Hon, dri hon är ju jätteför och pro friskola såklart eftersom hon har drivit det och tjänat pengar på friskola. Hon har förmodligen också ägt mm. anser i friskolekonserven. Eh, det där... Hon äger ju förmodligen fortfarande. Det är inte det minsta för Nej, och det är ju... Alltså någonstans så känner jag att hela mitt förtroende... Jag var lite glad. Jag tyckte hon kändes lite eh, intressant. Men det där gör ju att man blir väldigt, väldigt fundersam. Helt klart. Ja. Eh, sen har vi då det andra påståendet. Skolinspektionen har inte eh, tillsynsansvar- på fristående förskolor. Sant eller falskt? Skol... Jaha. Uh, mm -hmm. De har inte tillsynsansvar på fristående förskolor. Har de tillsynsansvar på kommunala förskolor? Nej, det tror jag inte är sant. Det låter konstigt. Det är helt sant. De har inte tillsynsansvar för de fristående förskolorna. För det har kommunen. Jaha. Så att men hur är det med, med, med fristående skolor? Har de ja, på fristående skolor, skolor har, man, te, fri, har man någon slags tillsynsansvar. Men inte på fristående Och kommunala förskolor? Ja, men inte men inte fristående, det låter som en översikt, det låter som en, en bugg i systemet. Jag känner redan att jag vill starta en fristående förskola för att tjäna lite pengar. Eh, ja, eh, och det är då och dessutom, alltså, det, det, det är ju jättekonstigt. För att, eh, så att när föräldrar då har anmält till skolinspektionen eh, för att mm. liksom barnen har om barnen får illa på de här fristående förskolorna så, då, då får mm. de svar efter fyra månader att nej men vi har inte tillsynsansvar, du får vända dig till kommunen. Och då är det ju kommunen som bedriver mm. den, den konkurrerande verksamheten. Så det blir ju också knepigt om vi nu ska ha ett marknadssystem så är det kommunen som då driver själva eh, ja, detta och eh, andra sidan. Så det blir ju en väldigt knepig grej. Det Jag tycker det är problematiskt med det inte själva jävla situationen. Jag tror att kommunen saknar resurser för att göra ett bra jobb. Med det är bättre om vi har en, en tillsynsmyndighet med experter på utbildningsfrågor att de gör Eller hur? Att det mer än någon kompetens. Det är, det är min invändning. Inte, min inte jag heller egentligen. Men, men både friskolorna men och skolinspektionen mm. är kritiska till detta och har varit i många, många, många år. Men eh, det här ja. bara pågår. Eh, så att eh, skolinspektionen mm. har inte tillsynsansvar. Det är lite också så där synen på förskolan, tänker jag. Att ah, det kan vi inte vara så noga. Mm. Eh, på något sätt, det får de sköta själva. Eh, och sen den sista, då, mm. eh, dagens sant eller falskt. Eh, 53 av de som har stängts av eh, under 2025 för fusk på Malmö Universitet pluggar till lärare. Är det sant eller är det falskt? Jag vill inte att det ska vara sant. Jag vill inte att det ska vara sant. Jag vill inte att det ska vara sant. Men det är klart som fan att det är sant. <laughs> 53 Jo, det tror jag säkert är sant. Ja, det är sant allt är sant, världen är knäpp i huvudet eh, Lärare fuskar eh, På sina tenter eh. <laughs> Och framförallt men Jag tror så här är det framförallt Det kanske är, är synligt Men det är den siffran som säger till mig Om 53% av oss som åker fast för fusk på Malmö högskola Är lärarstudenter Det som säger, det, det, det säger till mig är att studenter är sämre på att fuska än andra. Jag tror inte att de fuskar mindre. Jag tror att andra är bättre på att liksom få det att inte märkas. Är du med? Mm. Jag svär att de här lärarstudenterna de har för dålig digital kompetens. De bara klistrar in det i referenskapsgripet utan att visa liksom att det är inget rop med det här, det här, sitter, vet, så här. utan att liksom dölja sina spår. Att det är det det handlar om <lär> mer än något annat. I... Sen tycker jag inte att fuskar bra överhuvudtaget Jag tycker det är för kastligt. Men, men min känsla är att jag tror att de har för dålig teknisk kompetens för att kunna liksom på en grundläggande nivå bara så att du vet, vet att så här, en punktlista med massa emojis och det här typsnittet kommer folk att se aha, det här kommer från ChatGPT. krippet <laughs> ja, det... ja, det så skulle det ju absolut kunna vara, det andra är väl att de är flest, tänker jag det, det är ju så enkelt det att äh, det, det är med. ju flest ah. studenter som pluggar till lärare Alltså så här, jag, jag, det började med att jag tänkte på det här, det här nya fenomenet med reality. Det finns ju otroligt mycket mm. reality om olika yrken som vi, som vi älskar. Alltså det, vi har tull-reality, vi har liksom reality på barnsjukhuset, mm. på brandstationen, på veterinärkliniken, i restaurangköket. Och eh, mm. det är liksom på ett sätt som att vi har en tv-karta över arbetslivet. Men ja. det finns ju otroligt lite tv-reality om den största arbetsplatsen, nämligen skolan. Där är det ju liksom, alltså vanlig skola, vi har väl ballettskolan som vi pratade här om några avsnitt sen. Men i övrigt, alltså vanlig mm. enkel skola, det har vi ju ingen reality mm. om. Det gör ju ingen sån här klassisk, du vet, man svettas och nu ska vi... Eh, alltså serien där mellanstadieläraren. Du ska hålla utvecklingssamtal en kväll. Och samtidigt som... Följa med på jobbet serier eller så. Nej, du vet, den här liksom dokumentärserie-grejen. Nej, dröm inte. Eller hur? Det är så, du vet, eh, där två elever bråkar om ett sudd och kaffet kallnar och man måste reda ut konflikter och hela den grejen. Ja, så min, ja, ja. min fundering är då... Var är skolreality? Är det så himla tråkigt med skola? Varför finns inte det? Är det inte så spännande? Men så, så gick jag vidare och så tänkte jag så kom jag på att, ja men vi har ju det det är ju det vi har allra mest kom jag ju på sen, för vi har liksom vi älskar ju tv-program där vi lär oss saker det finns liksom någon slags förtäckt school reality. Oh. Alltså, du tänker så här: Let's dance. Oh. Hur många år har det funnits? Oh. 15 år. De dans Folk oh. lär sig att dansa i tv. De kan inte dansa först och sen så lär de sig att dansa. Och vi lägger liksom pengar, hur mycket pengar som helst för att ringa och rösta. Och hela Sverige är liksom otroligt engagerade i hur, av ja, vem är det nu, Färsvan ska mm. mm -hmm. lära sig och. och <skratt> lära sig att dansa Eller så har vi liksom invandrare Som ska lära sig av gundesvan Att lära sig att åka skidor Eller så har vi då vanliga människor Som, som vill briljera med sin matkonst Och ska lära sig att laga mat Eller vi har hela Sverige bakar Och nu i år så gick ju bästa, bästa bilden Då ska man gå i, i kurs hos experter Som lär dem ta kort och så vidare Och på något sätt så är det ju exakt samma Dramaturgi som i klassrummet Någon kommer in som inte kan något Någon undervisar eh, Och sen så bedöms de De får ett betyg eh, Någon försöker, någon bedöms, någon åker ut Och får inte vara med mer för att de är för dåliga Vi <laughs> får följa Jag förstår vad du säger Och, och på, på ett sätt så har du rätt idé På ett sätt så har du fel i det samtidigt ja. Och det finns en, en, en studie i det för, för du vet, kommer ihåg för typ 20 år sedan så är det skolverket Och facken och och staten och så en kampanj som heter Världens viktigaste yrke, de liksom gjorde reklam för att jag skulle, skulle bli lärare. Område. Mm, mm, mm. Och det, det fanns en, en föregångare från Storbritannien som var för kanske 20 år sedan. Då, där man gjorde liksom undersökningar bland ungdomar, det gör man hela tiden. Bland 15-åringar, vilka yrken kan du tänka dig jobba i framtiden? Och det var så att 2% procent som angav att de kunde tänka sig jobba som lärare. Mm. Eh, och, och, och det var liksom katastrof. Och, och, och man gjorde statliga insatser för man insåg att det här är... Alltså som bärande för, för Storbritannien som kunskapsnation. Att liksom fler unga människor måste kunna tänka sig en framtid som, som lärare. För att det här ska liksom gå ihop. Eh, och vad man då gjorde som en väldigt korrekt analys var att liksom. För att man själv går i skolan och ser en massa lärare hela dagarna. Så liksom upplever man mottagaresidan av. Vad utbildningssystemet gör och vad lärare gör. Mm. Men man mäter aldrig någon som pratar om yrket där man får ta del av liksom jobbsidan av att vara lärare, förstår du? Mm. Så vad man gjorde var att man, man, man skickade ut lärarstudenter på så här i skolor och berättade vad jag, hur är det att jobba som lärare? Mm. där är liksom människor som inte undervisade som lärare och som inte var deras lärare som har betydligt yngre som var fan här personen är typ sju år äldre än mig, det är inte liksom 65-åriga Kerstin utan det är liksom en person som jag kan relatera till som berättade, så jag valde det här för att jag tycker det här verkar ball och jag vill jag är nytta för unga människor och jag vill liksom känna att när jag är klar mitt jobb att fan, jag har gjort någonting för att andra människor ska få det bättre och börja berätta sina grejer eller mm. bara jag tycker det är kul med musik, jag vill med musik och det här är mitt sätt att liksom säkra en inkomst med att jag kanske en dag lyckas liksom, med de jag skriver eller vad som helst det vände till att på fem år senare när de gör de samma undersökning så var det av liksom Storbritanniens topp 10 populäraste yrkesval på hela nationens liksom nivån. För man också uppföljde med mediekampanjer och med liksom så. Och då var då man genomförde en kampanj i Sverige. Där man liksom vill typ informera unga människor om vad människorna de möter mest hela dagarna egentligen jobbar med. Vilket känns som att det är så jävla kontraproduktivt. För det är för att du sitter ju där hela tiden. Är det här verkligen någonting du behöver få information om? Det är lite med att berätta här: vad jobbar bussföraren med? Ja men jag åker i buss hela tiden, jag förstår vad bussföraren jobbar. Men det gör man inte. Man, man tror man har bilder det, men man gör inte det. Och det jag tror jag är lite samma sak. Alla med lärandeprogrammen som jag på ett sätt sätter i en lärandesituation. Och vi gillar att lära oss. Så därför gillar, blir sådana populär, program populära inom ett vis sätt. Det måste fortfarande vara lekfullt och liksom, tävling och liksom, alltihopa. Men, men vi vill ändå att lära oss. Men jag tror inte säga att det är egentligen är eh, någonting som man skulle kunna kalla för här reality-tv om lärare på det sättet. Nej. För att det är så långt ifrån den den världen av av liksom innehåll och så. Även om det på ett sätt är lite rikt Nej men precis, men, och, och det är ju någonstans att man, man, man jag, för, för jag tänkte ju snarare då, jag gick åt ett annat håll, för jag tycker det, det stämmer ju, det är ju inte så att, eh, för det, det som är ju att du slipper ju när du sitter där och tittar så slipper du ju själv att göra jobbet, du lärde ju ingen tja du du lärde ju inte att laga någon mat utan du sitter och fascineras och du behöver inte heller bry dig om de som inte lär sig. Är du med? De som inte yeah. lär sig, de, yeah. de puttar vi ut och de krånglar vi inte till. För att det, är det som är fascinerande med skolans värld är ju. Det där mm. när man, vi kan ju inte strunta i eh, Kalle som inte lär sig sin tjattkärl. Alltså utan vi måste ju hjälpa den personen också. Och, och det kan man ju glömma i den här glorifierade världen. Du kan glömma alla misstag. Så det är ju inte skola utan det är skola eh, på speed på något sätt. Eh, som, som, är, mm. eh, som bara är med paljetterna. På. För vi klarar inte av att eh, förstå att läraryrket är någonting helt annat egentligen. Utan det är någon slags tv-producents tro om. Alltså vi älskar ju att lära oss. Men vi vill vara den som står mm. med glaskon. Vi vill identifiera oss med glaskon på slutet på något sätt. Eh, så man får i Let's Dance, mm. på något mm. sätt. Eh, mm. Så att. Eh, liksom, för, för tänk om, om det hade varit så i våra klassrum. Att vi skrattade åt den som stavade fel. Eller att vi liksom, varje vecka slutade med att någon fick lämna skolan bara för att de, var, de inte var höll, höll måttet. Det skulle ju liksom, det, det, så kan vi ju inte ha det. Alltså, vi kan ju inte ha det så. så att, på något sätt så är det ju en antiskola. Alltså det är ju inte skola överhuvudtaget egentligen. Nej men det är lättsamt i den Men det finns faktiskt en grej att, att man skulle kunna ta efter och lära sig lite av det konceptet också. Ja. För det är ju jävligt underhållande och det är jävligt engagerande. Ja. Och skolan behöver bli mer underhållande och mer engagerade. Jag har de senaste typ två månaderna tagit efter en grej som en kollega som jag delade klass med på mitt förra jobb. Mm. Eh, gjorde med våra elever varje vecka, året ut, in och året ut. Eh, när man är i Mellansariet och egentligen i lågstadiet och också. Så är det liksom att underhålla huvudräkning är en grej som alla behöver göra. Eller så. Det är liksom som att hålla sin kondition för att liksom lära sig andra grejer. Och i emellan på upphåller sig en multiplikationshuvudräkning. Ju, ju säkerare du är på det. Ju, ju mer öppet du är på det. Desto, du har liksom, en miljard olika områden. Så du kommer att klara bättre. Och lära dig bättre. Och kunna förstå bättre om du har underhållit det. Där. Så man behöver hela tiden komma tillbaka till det. Som en liksom, som en, typ en, en, en läsleks eller en färdigsträningsuppgivning. Så vad hon gjorde som jag började göra. är att Jag tar de 10 sista minuterna av veckans sista lektion. I matematik. Och så kör vi. Liksom, vem är veckans mästare? Alla som vill vara med ställer sig upp. Och så tar jag fram en liten randomtal Och så får de möta varandra en och en Och eh, svarar du rätt först Så går du vidare till nästa omgång och, och, och svarar du inte rätt först Så sätter du ner Och så är det liksom, första runda kanske tio personer Nästa gång är det fem personer Sen det är det typ två personer Och så är det en som står vinnare Och den är liksom veckans mästare Low stakes men du inför varandra Och det är bara för de som vill Första gången var kanske fyra, fem som är med Nu är de femton För de tycker det är ganska kul Och det är liksom inte så jävla pinsamt att åka ut så det är ju liksom Let's Dance-versionen av matematikundervisning. Och det fanns ingen undervisning. Men de har blivit så jävla taggar. för det. Så nu har de börjat komma in så här. Vet jag har börjat plugga. Jag har tränat hela morgonen. Ja, men Fint. Och nu har de fattat att nästa fredag är liksom sista fredagen på terminen. Så det säger Om man vinner nästa fredag är man mest den hela sommaren då. Ja. <laughs> ja tekniskt sett så här. Med. Så är det med den sortens liksom engagemang. Mm. Är inte oviktig, även om, om man kan fan inte kalla det så här pedagogisk utveckling, för det är inte det. <laughs> men, men ibland så är det kunde att kunna jag, plocka fram det kortet ur sin rockarm också. Liksom. Ja men gud, ja. Jag, jag hade ju en klass en gång i tiden som, som jag vet inte, det, det hade många diagnoser på samma ställe. Där det enda pedagogiska knepet som gick att göra, så fort det var lite, mm. liksom så här, nu måste vi få gjort det här. Då var det var ju vi, jag, Hur kan jag göra det här till en tävling? Jag fick till och med gå till rektorn och köpa priser som jag. För skolans budget, jag hade mm, det liksom en låda låta det med olika godispåsar och skit. Eh, men det, då jobbade de, men i övrigt så jobbade mm. de inte. Eh, så att det, så jag, hade ju jag lyckades tävla om att läsa noveller, att förstå noveller, vi kunde tävla om allt. Men jävla vad de läste. Eh, det... Ibland behöver man ta till det också faktiskt, det är inte liksom den enda sanna motivationen till det, men, men det finns dig. Ja, eller hur? Ja, ändå spännande. Intressant i reflektion. Det är ändå att du funderar på. Varför finns det ingen tv-seromlärare? Ja, eller hur? Och jag har ju också, vi har ju också vårat reality-förslag som vi vill ju göra någon gång i livet, Jakob. Vi måste ju ändå <laughs> ja. få slå ett slag. Visst vill ni se, ni som lyssnar, att Jakob och jag åker runt i världen och besöker olika skolsystem och vallraffar i olika skolsystem. Gud, så bra tv det hade blivit. Inte för att det är du och jag, utan för att det är så jävla roligt att jämföra skolsystem med Sverige. Det hade varit spännande. Det tror jag verkligen det hade varit. det äh, ut vad det egentligen som är så dåliga med den svenska skolan och vad det som är bra och hur, hur lätt har man att vara med sig. Liksom. Jo, ja, hur är det? Och det kan vi inte det... vara så svårt om det. är Så att det finns någon som har kommit på någonting på att ta hit. Ja, och det här att våga undervisa i en annan kultur. Och vad innebär det i en annan kontext? Och hur kontextbundet är skola? Och... Alltså gud, det finns så mycket saker i det. Den tv-serien, hör ni, Eller... SVT... TV4, UR, vi vill göra den. Vi, har, vi, vi finns här. Vi gör den imorgon. Ja, eh, Karin. Jag, jag gjorde en insikt häromdagen. Eh, som jag vill dela med er. En insikt alltså? Eh, jag har ändå gått... En insikt? Ja, men faktiskt. Jag, jag har gått iväg hos mig idag. Och, och så, och så jag tror jag landat in i... I, I en insikt faktiskt. Så. Mm. Eh, det finns ett förhållande efter den insikten. Jag har jobbat som lärare i 15 år. Typ. 15 och ett halvt. Sen eh, som jag tog examen. Mm. De senaste fem åren har jag arbetat i Göteborg. Så det är ändå liksom en betydande del av. Min yrkesgärning. Jag har känt, så här, men Jag började ganska nyligen. Jag har mest jobbat i nära kommuner Och sen så bytte jag hit. Eh, så. Men, men nu inser jag att det är ändå Du vet vad jag börjar ett tag Jag liksom här, känna att det, det präglar hur jag är som lärde att påverka mig mm. och det finns jättemånga säkra starka fördelar med att arbeta i Sveriges nästa största huvudman det är en superstor organisation som vi många gånger pratar om att det är så här, lätt att, <laughs> att gå bort sig i, liksom, <laughs> i, i, i en organisation där, där ingen verkar betyda någonting liksom. men, men det också mm. finns jättemånga starka fördelar liksom vet, alla båda springs på samtidigt och liksom det finns resurser för att investera i saker som borde vara självklara men som inte finns i, i alla organisationer. Jag jobbar för första gången de senaste fem åren jag har jobbat med liksom en riktig skolbibliotekarie som är på plats på skolbiblioteket varje dag. Mm. Och det har lyft min undervisning och mina elevers lärar så enormt mycket mm. att jag liksom nästan inte kan förstå hur jag klarade mig utan. Så. Eller hur? Och liksom, det arbete som görs i Göteborg skolor men det kommer till liksom integration och mångfald och att liksom lära sig av varandras olikheter det är på riktigt liksom värdefullt mm. så, som, som många andra kommuner faktiskt på grund av den segregation som finns i samhället inte erbjuder överhuvudtaget mm. eh, så det finns jättemånga säkra fördelar som verkligen är liksom att fan det är till bättre lärare. Det, det, det är en grej som jag tror att Jag, till. jag tror att jag blir bättre på mitt jobb eh, av att jobba i Göteborg de här åren. Eh, och det gör jag faktiskt nu att till sätt. men eh, så jag också insett här, Ja men liksom, hur, hur är det annorlunda då? Så jag en meddelande igår i vår gemensamma gruppchat för alla medarbetare av vår administratör. Sju ord långt, sju meningsbärande ord som bara p -p -p, sätter igång en process i mitt huvud. Hon så här e just det, det är kupp i helgen. Slutsitat. Går till hundra plus medarbetare som tar emot den och som vet precis vad det betyder. Och allihopa varmen är suckadjupt så. <laughs> Okej, okay. för vad det innebär då Är liksom att såhär, det finns en förväntan Innan de går hem på fredag eftermiddag Att såhär, vi måste liksom Säkra upp köppet Vi ska liksom göra, bygga om skolan till, till en liksom sovlokal Som duger och så mm. och, och då finns det liksom Vi har processat det 100 gånger förut Då finns det processat fram att såhär Det som förväntas uppifrån Och jag vill veta tydligt, det är inte liksom några administratör som har bestämt Det är inte någon rektor som har bestämt Utan det är liksom uppifrån från liksom Glasskydskrapans högsta våningar om jag säger liksom från förvaltningsledningen så här, då förväntas vi ta liksom, den sista undervisningstiden vi har tillsammans den dagen precis innan gruppen ska vi liksom, ställa in undervisningen och istället engagera eleverna i att liksom, genomföra ett visst protokoll där i princip allting är löst och värdefullt ska liksom, flyttas till antingen grupprum eller till våra kontor för där sägs det att de inte kommer in Och så liksom ska vi säkra upp det Och vi ska liksom ta bort saker Och vi ska liksom städa undan och det ska liksom, Elever ska ta med läsa saker hem Om de inte liksom på egen risk Vill lämna det fram när andra människor är i lokalerna alltså. mm. eh, Det är liksom så, så det Det, det är egentligen fyra saker som, som, som finns liksom i de här meningen Det ena är det, att det här är sin arbetstid Och det är som mer gör under undervisningen och då är det lite märkligt för att säga vi har liksom fyra flyglar säga, fyra avdelningar på, i, i, i den lärmiljön som vi arbetar i och en av dem det, har vi liksom också fritids på loven, så den ser inte ut till kuppar för den används för, för pedagogisk verksamhet även på liksom lov och så mm. men där ska vi ändå ställa undan för att det går att ta sig upp genom brandtrappor och liksom näsla sig in teoretiskt sett. och då händer det varenda gång vi har kuppar att folk gör det Fast att det ytor de inte hyr av skolan och som tekniskt sett är att inbrott i kommunala lokaler. Så kan de ändå komma åt där Och då är det saker som försvinner, saker som händer. För att ungdomar som inte liksom supervisas av sina ledare liksom kommer att hitta på dumheter. Så då har de gått så långt att man liksom, men det ska ändå låsa in saker. Låsa in det i flexrummen, låsa in det i grupprummen, lås in det på kontoret. Så. Nu sist när vi rök ut för det, det var på Kristi så alltså för typ två, tre veckor sedan. Då försvann det ändå saker från våra arbetsrum Så det sig att de kommer in där i alla fall Men ändå så ska vi plocka undan Och det var fyra mobila där som stas Det är inte jättestora kostnader Men det är ändå liksom typ tusen spänn Men vi ska ändå flytta undan alla grejer in i, i liksom så. Det är det där Det andra är om man som lärare så här, Nej men jag vägrar behandla mina elevers liksom, undervisningstid på det sättet eh, Att vi ska liksom eh, Liksom Bygga om lokalerna på undervisningssid Undervisningssidan är helig det är en gång att gå till lärande, Det går gå till undervisning och jag vill att mina elever ska komma i tid varenda lektion, varenda minut ska det liksom vara viktigt. Det pratar vi om ofta och då kan inte jag liksom, göra anspråk på deras tid som liksom, flyttgubbar om du frågar ja, mig. Ja, ja. Om man tar den inställningen så är det ganska dyrt. Det kan man mäta i liksom kronor och ören För antingen så får liksom läraresten kvar på obetald arbetstid och läser det efteråt, vilket är inte är symmetriskt intressant eller så kommer det att vara liksom saker som är framme som kommer att förstöras. Vi hade en projektor som förstördes under Gotiakup i somras. Den ersättes i mars. Då kan du tänka dig att det är liksom augusti, september, oktober, november, december, januari, februari. Som ett av våra klassrum på en superdigital skola inte har någon sorts liksom projektionslösning. Tänk dig liksom hur många hundra lektioner det är som är så här. Jaha, då får vi lösa det på ett annat sätt. Det är liksom enorma kostnader som kommer ifrån att man inte liksom spelar med i det spelet. Ja, då ska man ju veta det. Och, och, och, ja, alltså en proje projektor mm. finns ju i de mest analoga klassrum. Alltså en projektor är ju mm. typ det viktigaste redskapet vi har. Finns inte det kan man ju inte mm. undvisa. Nej. Och då som vet veta att det är liksom inte en engångshändelse. Utan det är så liksom regelbundet att saker som förstörs under kupper, Det är så regelbundet att när man går in på den digitala tjänsten. Där man ska felanmäla saker till vaktmästeriet. Så finns det en egen liten ruta förstört under Det är liksom så vanligt återkommande. Att det är ett eget formulär. Det är en egen liten ruta gäster yes, under kuppen. Det står inte vilken kupp och det kommer aldrig någonsin följas upp med någonting på något sätt. Men det är ett så stort problem att när grundskoleförvaltningen hyr ut skolor till kupper, Så har man dels vaktmästare som jobbar de kvällar och helger. För att det ska finnas vaktmästare på plats för att kunna laga saker. Som kommunen står för. Då är det liksom medarbetare som får ändra sina tider och jobbar på liksom röda dagar, helger så för att de ska liksom eh, täcka upp en verksamhet som inte alls är alltså vår kärnverksamhet. Och i det så kommer det också ett städansvar efteråt naturligtvis. Där man erbjuder att liksom köpa den tjänsten av städerna som är på plats. så, så eh, I Kristina förra året så hade vi liknande i då eh, Därför är en av våra städ som jag har jobbat liksom, så länge som berättade att liksom Ja, men jag är lite trött idag. Ja, det är måndag morgon så jag är också trött. Nej, nej. Jag var här till ett igår kväll och städade. Och nu var jag här klockan sex i morse igen för att göra mitt vanliga jobb som stärdare på de här lokalerna. För att de behandlar där lite som skit, liksom. Och jag har naturligtvis som växtrebetal som liksom att behandla personal på det sättet. För att det är vanligt förekommande grej att saker förstörs. Och att det ändå fortsätter att arrangeras gång efter gång, efter gång, efter gång. Helt otroligt. Och då kan man tänka sig, men är det inte liksom bra ändå med sport? Är det inte liksom en folkhälsogrej? Är det inte det ett kommunintresse? Och då slog de mig så här. Nej, men du vet, det är bara vissa sporter som hyr, liksom skolor för kupper. <skratt> det är typ, fotboll, det är handboll, det är innebandy. Och nu ska vi till och börja med hockey också då. Jag vill förklara för dig, för att du ska förstå liksom, vidden av det här. Att vi hade en kupp för två veck tre veckor sedan. Vi har en kupp nu i helgen. Nästa helg är det en annan kupp. Helgen efter det är det en annan kupp. Sen är det två veckor, sen kommer det en kupp till, och sen börjar sommarkupperna. Och min vaktmästare såg lite lås på lite olika dörrar. Det här var i fredags som man får göra som en extra Så Han ser att ja, i höst blir det ännu mer. För nu ska de börja höra ut en skala i salen för isakliga hockeykuppar, så får vi isakliga också. Det pågår hela tiden. Hela, hela, hela tiden. Men det finns en massa andra sporter. Alltså vid gymnastik och kärlegring och konst och kring och de på mig. Jo, de tänker på hotell. Och då, då slog det mig. Här är min insikt jag har helt och hållet missuppfattat Vad jag har gjort de senaste fem åren Jag jobbar inte som lärare på en skola Jag jobbar på ett hotell För grupper Som används för utbildning När det inte behövs vara någon grupp i stan Några veckor då och då i Göteborg Så har man inte då de Då ser man, här varsågod Här kan ni göra skola I Ukraina, Där har de sett med skola i tunnelbanestationerna För det är liksom bombsäkra Jättesmart lösning I Göteborg har de tänkt, aha Där vi har fotbollsturneringar, kan vi ta skola där när vi inte har turneringar, Då kan vi väl in lite lära och Vi kan läsa och räkna och skriva. Det är en så absurd grej. Jag ska berätta det sista ska jag berättade du får komma in. Min skola är byggd med hjälp av en australiensisk arkitekt som har flugit hit flera gånger om och planerat varenda eluttag, varenda möbel och varenda grej som finns. Alla dörrar som vi har är planerade för att den här ska öppnas 90 grader, den ska öppnas 180 grader, den här ska öppnas hit och ditåt. För att liksom olika utrymmen och miljöer. För det ska vara liksom fria passager dit och dit och så. Då ser lokalförfattningen Alltså man får ju sova i de här lokalerna. Men för att öka på brandskyddet så måste alla dörrar vara så svintunga dörrar. som stänger sig själv automatiskt. Och då säger arkitekten att nej, nej, nej. För att vet det är rummet här borta, det är rummet här borta. Det är två olika rum. Men det ska vara samma undervisningsgrupp. Så det måste ju finnas ett fri passage med lärare emellan och så. Så det de i fem års tid som våran skola har funnits. Skickat ut folk som skruvar upp grejer för att stänga alla dörrar varje gång det kupp Och sen skriver de ner dem varje gång efteråt. Och nu har lokalförningen tröttnat för att få ta in externa personer för varje gång. Så de har sagt, skitsamma, nu sätter vi dem här grejerna permanent. Alla dörrar stängs i låst. Ni får bara leva med det. Ni får bara klara er. Skitsamma. Så lokalerna är prioriterade för att i första hand vara kuppbostäder. Och sen i andra hand vara utbildningslokaler. Så det är faktiskt så att jag jobbar på i, i en hotellverksamhet. Den insikten har jag Nej men gud vad sjukt. Nej men alltså jag, jag blir ju sådär. För vi har ju kupp. Inte alls ofta. Vi har ju kupp på några långhelger. Och jag kan inte säga. Vi har ju inte heller löst liggande föremål i våra klassrum på det sättet. Mer än projektorer. Och de fungerar ju. De är ju så gamla. Så att går de sönder så. Så. Så, så gör det inte så mycket för att de funkar inte ändå <laughs> om man säger men, men, men, men jag tänker ju att ni ligger ju också så strategiskt, jag undrar om inte ni är den mest kupptäta skolan nej nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, det är inte det det är absolut en del av det men det är absolut inte så, det är jättemånga skolor som är kör samtidigt. samtidigt ja. det är inte alls precis att det, det bara är vi man får inte hyra bara en skola utan de är liksom det är alltid liksom 10-15 skolor, 20 skolor, 30 skolor minst. Ja. Som man är på det sättet. Så det, det, det är inte alls beredsättet, även om det är så att vi, vi ligger nära där många av de platserna finns. Men jag måste ju ändå säga att någonstans så måste det ju gå och protestera och lyfta det på det sättet som du säger att vi kan ju inte ha lokaler som vi i första hand anpassar till verksamhet som inte ska finnas i lokalerna. Alltså om det kommer en kupp som ska vara där. Då får man anpassa det. Om man ska tjäna de extra fem spännen. Som det kostar. Då måste man ställa mycket högre krav. på de man hör ut till. Och man måste se till att ha en organisation. För att verksamheten som faktiskt ska vara där. Är säkerställd från första början. Så att då får det ju finnas. I hyran. Någon som kommer. Och säkrar upp grejer. Era grejer alltså. Det ska ju inte ni göra. Det det finns det finns det ju vad är facket i detta? Alltså no, no, ja jag skojar bara. Eh, men men alltså var, var nej jag skojar inte egentligen för facket borde ju alltså det borde ju vara eller vem Alltså rektor borde ju värna om skolan. Alltså det är ju ändå skolan. rektorerna har ingenting att ser till om i det här. Alltså de som jobbar nära verksamheten har absolut ingenting att ser till om. Det är beslut som fattas högre och högre De är precis lika som vi. För de ser hur det kostar i resurser. Vi mycket pengar vi lägger på att betala efter att andra människor har sönder vår skola. Det är absurt. Men allting du säger är helt vettigt. Men här är insikten, det är nummer två med insikten. Helt, helt, helt fel. Helt fel tänk. Fel, fel, fel, fel, fel, fel, fel. Eh, och och det var jag tänkte helt fel också Vi har gått till tänkt samma sak Här ska vi tänka precis tvärtom För jag har gjort lite research <skratt> I Sverige finns det ju ett antal hotellkedjor ja. Eller hur Det finns Scandic De äger 86 hotell runt om i Sverige Det finns Elite Hotels De har 40 plus hotell De ser inte många de har Det finns ett av företags Strawberry Som äger Comfort och Quality Och Nordic och Clarion och så De har 111 hotell i Sverige Och här kan både du göra jag räkna Karin För i Göteborg finns det 140 någonting grundskolor det innebär att vi driver Sveriges största hotellkedja. Och det är ingen som gör reklam för det. Det är ingen som marknadsför det. Här finns massa pengar att tjäna. Det skulle kunna ha jättestora skattesänkningar om vi hade en lite bättre kampanj. Så kolla på det Nu ska jag dela min skärm med dig. Och ni som tar och eh, ni som tar och följer med hemifrån ni får gå in på och kolla på vår skär, eh, på för det kommer jag alltid finnas med. Kan du se någonting nu på min skärm? Nu, ser jag. Jag har gjort lite tid. Jag har tagit hjälp på lite AI och kommit fram till produktnamnet Grand Campus Göteborg, Sveriges största hotellkedja. Med logga och alltihopa. Kolla här. Sveriges största hotellkedja. Strategiskt placerade över hela Göteborg. 143 hotell från Askim till Angered. Det här är bra. Jag har till och med tagit fram lite reklamaffischer. Nu säger ni som lyssnar hemma det här är en podcast. Men man kan alltså gå in på en insidan och se då, exempelvis Gratis helpension, bara du kan alfabetet. Har vi här Grand Campus i Årnäs. Har vi ett jättefint hotell, man kan hyra om man vill. Vi har minibar, nej. Matsal, japp. 15% idéer. Har de på Grand Campus i Lundby. Nybyggda lokaler, hur fint som helst. Vi har Grand Campus Glöstorp med utsikt mot framtiden. Fri simuleter det boende i, mitt i stan, där helpension ingår. Måndagar till fredagar, och demelli serveras klockan 14.30. Amen. Vi har Grand Campus 70, det livslånga hotellboendet Vi bäddar inte sängar, vi bäddar för livet Mitt i stan, lägsta pris och bästa service Amen. Kolla på det här då Du förtjänar ett avbrott, det tillbör om vad planerad Minut för minut, vi har stora sovrum, många toaletter Egen restaurang, och på avdelning med hotell och idrottshall Extra pris har de på Grand Campus i Torslanda Jättefina nybyggda lokaler här då har de i Åkered, äntligen efter att det är ganska mögligt hotell, som vi betyder ut i kan Bland Campus Åkered, nybo, i, så, som hemma fast borta. Alla våra hotell har stora luftiga rum, träningslokaler, egen restaurang, vaktmäster 24-7, dagliga gruppaktiviteter och centralt näge, läge nära till allt. Visst är det bra. Och Karin, jag tänker du, nu slutar Jakob, han har tappat det helt dåligt. Nej, nej, nej. Det här är en podcast som sagt Därför har jag fixat också Två stycken radioreklamer Med hjälp av radio Lyssna på den Välkommen till Grand Campus Hotels I Göteborg De 40 hotell Spridda över hela stan Från Askim till Angered Här checkar över 40 000 gäster in Varje morgon Hel pension personligt bemötande och aktiviteter som matte, fridrott och en NO lab Helt utan extra kostnader. Hurra! Jag fick A på provet. Vår roomservice, service, tja, vi kallar det skor Vår wellnessavdelning, den heter idrottshall. Och våra VIP-sviter, det kallas fritids. Round Campus Göteborg. Vi bäddar inte sängar. Vi bäddar för framtiden. <laughs> Vi är det bra? Visst är det riktigt bra? Alltså jag har hittat den bästa AI-tjänsten som gör ommens röst lite grann efter andra röster. Eh, så nu får du få min första. Du ska få min andra och sen ska du få kommentera den. Oh, här är radio nummer två eh, som är en del av min kampanj. Det är ändå jag lojal medarbetare och tänker att det är klart att vi ska ta tillvara på den chansen vi har När vi ändå inte byr oss om är utbildning någonting, Så ska vi ändå satsa på att bli Sveriges största hotellkedja Här är reklam nummer två, varsågod och lyssna Välkommen till Grand Campus Göteborg Om vi har över hela stan <skratt> Drömmer du om roomservice? Släpp det På Grand Campus Göteborg får du rastvakter Snöbollsförbud Dagens lektion är fotosyntes. Vi kallar det Femstjärnor. På vårt eget sätt. Hos oss hittar du inga fluffiga morgoner i Marocka. men en välvässare pennor och en mattebok som heter Duga. Eh, äh, personlig service? Eh, äh, nej. Men du kan få ett åtgärdsprogram. Ingen bokning krävs. Bara att det är folkbokfärd. Grand Campus, Göteborg. Minibar, nej. Nådssång, absolut. Mm. Sorgligt, Jakob. <laughs> Fint. Nej, men alltså, om vi ska vara lite, här, sluta skämta och prata allvar och så. Så är det liksom ett, ett ganska allvarligt problem att, att det finns något i ruttet i, i Göteborg specifikt känner jag utifrån liksom att det är ganska mycket turneringar som hålls här. Det är säkert så i andra delar av Sverige också ja. där man skulle behöva liksom styra upp lite i regelböcker rutiner och jag har på riktigt fyra stycken liksom, så här förslag, fem förslag som jag tycker att det borde man, man ha som regler för... Eh, Kulbetygning i specifikt Göteborgs stad men liksom överhuvudtaget annars För att visa att man tar eh, Sina lärare Och sina elever Och skolans uppdrag på allvar Någonting som faktiskt inte går att säga att man gör idag När det är som det är Det är inte liksom överdramatiskt utan det, det är faktiskt sant det, det, det känns inte som att jag jobbar i en organisation Där mitt arbete Och min kompetens tas på allvar Och det känns inte som att mina elevers arbetet tas på allvar och vi man någon gång pratar om så här, varför inte fler elever som har sänkt sig hårdare i skolan? Varför har inte bättre resultat? Ja, men att börja med att ha en organisation som tar det som händer där på allvar. Det borde vara nummer ett. Så är har mina fem konkreta förslag för den dag som jag faktiskt tycker att vi borde göra. Nummer ett man borde förbjuda all uthyrning till kupper under terminerna. Jag kan acceptera att under sommaren när ändå, du vet, det ska ytkydd ska målas om och golv ska bonas om och så. Mm. Att man flyttar på lite möbler, och man flyttar på i eleverna tar alla sina grejer hem. Det är helt självklart. Jag kan acceptera att det pågår under julloven också. För det följer den naturliga rytmen av liksom när man ändå rör undan saker när man städar saker. Och ett par dagar i juni, visst, jag kan lägga tid på att med eleverna liksom plocka undan och göra ordning för nästa år. Det är inget extra extraarbete egentligen. Så nummer ett, bara under liksom sommarlov och jullov, aldrig annars. Nummer två, jag tycker man borde dubbla hyran för att hyra alla lokaler i alla skolor. Och tillämpa ett sorts pantsystem där delar av hyran återstår som ansvariga på plats. Ja, inte någon jävla lokalförvaltningsmupp utan liksom. Om rektor, biten rektorer, vaktmästare, städare, lärare säger. Yes, de här lokal lokalerna återställa på rätt sätt. och återfår du en del av den hyreskostnaden. Annars kommer de pengarna att tas till att återställa. Så att vi inte använder skattemedel åt att renovera skolor som förstörs. För att idrottsföreningar är där de inte kan bete sig. Nummer tre. Överför alla intäkter. Från lokalhyra på det sättet till de verksamheter som hyr ut. Det är absurt att lokalförvaltningen tjänar pengar även om det inte är några stora pengar. Det är absurt att lokalförvaltningen tjänar pengar på att lärare och elever ska liksom bygga om sin verksamhet och anpassa sig efter andra verksamheter. Hade det varit så här, ja, men bra, då har vi extra pengar för att göra liksom skolresor eller liksom det här och det här och så. Absolut fint. Då har vi liksom löst något som, som är ett Och Dessutom så löser man något som är ett samhällsprogram i sig som inte riktigt har med att göra med som en angränsad. Alla dessa jävla det här, kakförsäljningar, strumförsäljningar, kolförsäljningar som alla ska göra för att samla upp pengar till olika klassrelser och grejer som inte alla kan bidra med. Och så blir det jävla som säger vilka får följa med, vilka ska inte och så. Hyr ni ut skor och känner extra pengar på det eller gå till verksamheten. Det är nummer tre. Nummer fyra. Inför en sanktionslista där hyresgäster som inte lever upp till avsatta avtal förbjuds att hyra ett visst antal år framöver. Om de jävla mupparna som arrangerar fotbollskuppen som Gör att min kollega måste vara ytterligare över och jobba till ett på natten. För att städa efter deras jävla skid. Om de kommer tillbaka året efter och säger. Tja, blir flyrar samma skola och vi hade så himla härligt här förra året. Mm. Då är det nej, ni får inte det. För ni har inte tagit ansvar för det liksom, avtalet som vi satt upp. Ni har inte lämnat de lokalerna i ett rimligt liksom, skick. Och våra städare jobbar inte för att ni ska er som grisar. Kom tillbaka om fem år, fine. Men liksom fram till dess bästa själv. Och nummer fem. Tillämpa alla regler Om dofthygien, nötförbud Förbud mot tobak och alkohol Som vi har under verksamhetstid För när det hyr ut också Varenda gång jag kommer tillbaka Så hittar jag liksom spår av Produkter som absolut inte får finnas kvar och Under skoltid Hur är det möjligt att det ändå får finnas i lokalerna Under tiden som Andra organisatorer här och hyr de lokalerna Det är helt orimligt, har vi elever som på riktigt Är läget mot liksom nötter Och lokaler där finns nötter Ska de inte kunna vara i skolan på typ en vecka efter att man är av fotbollsskutan? Det är helt, helt absurt. Så det är fem konkreta grejer som inte kostar en spänn. Apropå <går> att politiker tycker att de har reformer som inte kostar pengar. Som på riktigt skulle vara så här: inför de fem grejerna direkt, och, och så säger vi att det är liksom det minsta man kan göra. För att be om ursäkt för att man inte har tagit skolan på de här åren som har varit. Och för framåt visa att vi bryr oss om att liksom de skolhusen det byggt faktiskt ska användas för utbildning först. Mm. Och sen så kan det naturligtvis när lokalerna är tomma När de inte används och när är inte påverkar dem Gör vad ni vill <laughs> Hur mycket ni vill, jag bryr mig inte minst om det Men det finns något otroligt korrupt i, I att liksom Vi har byggt om en utbildningsorganisation Av misstag Till Sveriges största hotellverksamhet Ja, nej men herregud <laughs> Ja, jag håller med. Jag ställer mig bakom upproret när det går vid demonstrationstågen. Jag, nej, men det är ju en allvarlig ja. grej i det. Och, och det är ju verkligen så att, att skolan kräver ju, alltså skola behöver ju tas på allvar. Så är det ju verkligen. Så att det, och det är ju så att man får den skolan i förhållande till det allvar man tar i skolan. Så är det ju. Och, och gör man inte det så blir det ju sämre skola eh, Och det är klart som fan det det. inte att det, det visste jag faktiskt inte Att skolan själv Står för den förstörelse Som kupperna gör Bara det är ju helt barockt eh, Det borde ju naturligtvis Det finns ett system ska vi säga där, det, där man kan få ersättning för och så. Men, men det är jättelätt att bestryda Det går inte att komma liksom en period efter Och så här någon undervägen förstörts Och i realiteten så blir det att skolan förstår kostnad för. Ja Nej, usch. Och sorgligt. Alltihop är bara sorgligt. Eh, nej. Det jag... är himla, himla, dåligt faktiskt. Så för att du undrar någonstans är det. Det är inget som har insett. För det är vi har hundra kollegor som tar emot det här nedanet, De kollegorna som har jobbat i Göteborgs hela sitt yrkesliv, de reagerar inte längre. De har ah, ja, okej, okay, då får vi göra det här. Mm. De är liksom nedbrutna av att aldrig ha jobbat i en organisation som liksom behandlar deras arbete. Viktigare än så. Det är på riktigt det, det, är det vi kommer fram till att här, Det finns något demoraliserande i att jobba i en organisation som inte som inte liksom tar skolan och lärna och eleverna på allvar. Och man anpassar sig efter det. Och det är något farligt faktiskt. Gud ja gudja. ja. se till en förändring. Ja. Eh, så, så får det vara Hör du Jakob, det här var ju också ett vara. avsnitt En vecka Om reality tv och fotbollskupper I skolpodden Skolfärger Det är ändå en grej <laughs> Eller hur, så här är det Vi runder av här ha det, tack. ha det bra, hej då